Bé, eh, per introduir aquest tema sobre successions, us explicaré una llegenda que il·lustra perfectament els riscos de la ignorància. Escolteu. Quan un matemàtic oriental va inventar l'admirable joc dels escacs, el monarca de Pèrsia va voler conèixer i premiar el seu inventor. El rei va oforir l'esmentat inventor concedir-li el premi que s'usités. Però el matemàtic es va contentar en demanar-li un gra de blat, per la primera casella del tauler d'escacs, dos per la segona, quatre per la tercera, i així successivament, sempre doblant, fins i tot la darrera de les 64 caselles. Però el som i persa gairebé es ve indignar d'una petició que, en la seva opinió, no feia honor a la seva generositat. No vol res més? va preguntar. Amb això n'hi haurà prou, li va respondre el matemàtic. El rei va donar l'ordre al seu gran visir que immediatament quedés insatisfets els esitjos del savi. Però quina va ser la sorpresa del vigir? Després de fer el càlcul, que va veure que era impossible complir l'ordre. Per donar-li al la quantitat que demanava, no hi havia suficient blat en els graners reials ni en els del conjunt de tot tèrcia. N'hi ha tots els d'Àsia. El rei va haver de demanar pardor al savi i reconèixer que no podia complir la promesa que li havia fet per no ser prou ruït. Els termes de deprovació llancen en efecte el següent resultat. 18.446.744.000.000 73.709 milions 551.615 grams de blat. Se sap que 452 grams de blat de mira mitjana conté 12.800 grans aproximadament. Per tant, són molts els quilograms que necessitava el rei per premiar el savi. Seria l'equivalent que produria que amb 8 anys tota la superfície de la Terra, incloent els mars. Per tant, diuen una mica amb les xifres de la quantitat de blat reclamada, es podria fer una piràmide de 1.609 metres d'altura i 9 de longitud per 9 de latitud a la base. Així, per comprar aquesta quantitat de blat, si existís, no hi hauria prou diners en aquest món.